Aici este emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este Iacob, prezentatorul emisiunii. Bine, v-am găsit, prieteni dragi, tuturor celor ce ne fac onoarea și bucuria să ne asculte. Pentru cei care nu ne-au putut asculta de la începutul emisiunii noastre, facem cunoscut că pe perioada celor 30 de minute ale timpului afectat nouă, prezentăm explicații ale Noului Testament, scrise de preotul Niculiță și aranjate sub forma transmiterii pe calea ondelor de către preotul Valeriu. În cadrul acesta sunt luate la rând toate versetele Noului Testament, unul câte unul și comentate pe scurt, comentarii care ajută nespus de mult la înțelegerea Scripturii. Preotul Valeriu, care ne prezintă gândurile sub formă de lecții, ne aduce astăzi programul numărul 39, ceea ce însemnează că am parcurs până acum cu ajutorul Domnului 38 de lecții. Să-l ascultăm însă mai întâi spunându-ne o tristă poveste a unui medic nefericit din Londra. Mulțumesc frate Iacob pentru introducere. Așa cum ce mai mulți dintre ascultătorii care urmăresc cu regularitate programele noastre cunosc, Multe din istorioarele reprezentate sunt fapte petrecute a evea, fapte autentice. La fel și cea de astăzi, care aduce un mesaj adresat în special copiilor. Iată cum sună povestirea aceasta. Într-o zi vestitul medic Johnson din Londra a fost poftit la o cină într-o familie de neam ales. Înțelegerea era să se prezinte acolo la orele șapte seara, dar medicul? n-a apărut decât abia pe la opt, când toată lumea era la masă și cina deja pe sfârșite. Ah, iertați-mă!" exclamă el galben la față și frânt de durere. Azi este ziua morții tatălui meu și în fiecare an îmi fac o datorie scumpă să-mi petrec toată ziua la mormântului, indiferent de condițiile vremii. Prin aceasta caut, dacă mai pot, să-mi ispășesc măcar parția al neascultarea mea Care a fost pricina morții sale Da, adăugă el, oftând adânc Eu am făcut pe tatăl meu să moară Pe bunul meu tată Tatăl meu era un biet vânzător de cărți vechi Pe una din străzile orașului Londra În fiecare seară trebuia să care în lăuntrul prăvăliei sale Lăzile cu cărți care erau foarte grele Într-una din serii, simțindu-se suferind și obosit m-a rugat pe mine să le car eu în locul lui, dar de mândru ce eram n-am primit, temându-mă ca nu cumva să mă vadă vreunul din și mei și să râdă astfel de mine. Socoteam munca aceasta ca fiind în jositoare. Tatăl meu n-a zis nimic, dar mă privi lung, cu ochi țintă la mine, și-atât de spusietor și trist, încât parcă și azi, când îmi aduc aminte, simt cum îmi străpunge inima. Apoi, S-a apucat să care singur lăzile cu cărți, dar încet și tot mai greu. Oboseala i-a fost foarte mare. A doua zi a căzut deja la pat, greu bolnav, avea friguri grozave și câteva zile mai târziu și-a dat sufletul, a murit. După ce i-isprăvit povestirea aceasta medicul îi într un plâns buciumat, neputând să-și mai stăpânească durerea sufletească. Toți cei de față au fost mișcați și ei până la lacrimi. Dragii mei copii, Sfânta Scriptură învață: Ascultați și ubiți pe părinții voștri, și faceți, scumpii mei, lucrul acesta în timpul vieții lor, căci după ce au murit, degeaba ai mai căutați. Ah, și când te gândești la copiii zilelor noastre, care se dovedesc din ce în ce mai neascultători, te cutremuri. Cum de nu vor ei să vadă că singura lor cale de a fi fericiți este ascultarea? Ia auziți ce spune Dumnezeu despre aceasta în Efesenii, capitolul 6, versetele 1 la 3. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. să te pe tatăl tău și pe mama ta este cea din poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Unii copii, deja de pe la vârsta de 14-15 ani, se socotesc prea mari ca să mai asculte de părinți. Și totuși, din câte ne lasă Biblia să vedem, Domnul Isus a fost supus părinților Lui până la vârsta de 30 de ani când a ieșit în public. De unde știm asta? Singurele date ale vârstei sale, ca om pe pământ, ne sunt furnizate cu ocazia rămânirii lui la templu când era în vârstă de 12 ani. Împrejurare în care Biblia ne arată că el s-a dus cu părinții lui acasă și le-a fost supus. De citit la Luca, la capitolul 2, versetele 41 la 51. Apoi ni se mai face cunoscut intrarea lui în slujba publică la vârsta de aproape 30 de ani. De citit, Luca, la capitolul 3, versetul 23. Domnul să vă ajute copii și tineri să-i semănați lui. Să ascultăm un cântec și apoi pe preotul Valeriu. Curând va trebui gustat, veninul negrului păcat. Și vei vedea cât e de amor, Nesimțul conștiinței jar Și ființele ce le-ai ucis Te vor împinge spre abis Țințenia ce-ai pângărit Îți va fi focul nesfârșit și ce ușor, și ce ușor pute avea mântuitor Și ce frumos, și ce frumos putei vin veci lângă Hristos. Și ce ușor, și ce ușor pute avea mântuitor și ce frumos, și ce frumos, putei lângă Hristos. Cu ocazia lecțiunii de astăzi vom începe meditațiile asupra unui nou capitol al Evangheliei după Matei, respectiv capitolul 6, din care, așa după cum este normal, vom da citire prima dată versetului 1 Luați seama să nu vă îndepriniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altminteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Acestea sunt cuvintele Domnului Isus Hristos. Nimic nu îl înșeală pe om mai ușor ca o viață religioasă de formă. Sub faldurile hainelor religioase se ascunde viclean și sigur eul firii noastre vechi și din acest ascunziș ne cărmuiește întreaga viață. Dacă nu te uiți cu mare băgare de seamă și dacă nu ești în lumina curată a Evangheliei, nu-l observi. Domnul Iisus ne învață să luăm seama, să vegem atenți căci toată truda noastră va fi zadarnică dacă, sub călăuzirea eului, mergem pe un drum greșit, crezând că mergem pe drumul cel bun, când în loc de neprihănire trăim fățărnicia. Filozoful Lessing spune, Câte vicii nu stau în dosul virtuților noastre! Cam tot așa spune și Spurgeon, Unii sunt mândri tocmai prin smerenia lor, și acesta este unul din cele mai mari, rere și mai periculoase feluri de mândrie. Alcineva spunea că oamenii au acoperit cu aur și cu argint chipurile moarte ale lui Hristos în loc de chipurile vii care sunt săracii. Neprihănirea externă, fără cea internă, este ca teaca fără sabie. Nebun este oștașul care s-ar gândi să se lupte cu vrăjmașul numai cu teaca. Nebuni sunt și credincioșii care vor să câștige biruința asupra trupului a tuturor ispitelor duhovnice și a lumii numai cu neprihănirea din afară. Sfântul Macarie cel Mare spunea că uneori se săvârșesc lucruri ce par bune în fața oamenilor. Și ei aduc laude pentru ele, dar care la Dumnezeu sunt asemenea faptelor de nedreptate, de hoție și alte păcate. Dumnezeu, spune Sfântul Ioan de Aur, se uită nu la binele săvârșit, ci la intenția cu care săvârșești acest bine. Dacă ai dat cuiva ceva cu scopul să devină cunoscut, nu ai dat omului, ci propriei tale plăceri spune martirul Sextus. Dacă faptele cuiva sunt împotriva învățăturii lui, acela în zadar îi învață pe alții, spune misticul Ava Isaia. Așadar să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Un om intră într-un restaurant și ceru o porție de mâncare. Când a fost adusă mâncarea, el a întrebat, cum se face că porția mea de friptură este pe jumătate față de cea de ieri? La care chelnerița îl întrebă. La care masă ați șezut ieri? Colo la fereastră, răspunse omul. Chelnerița continuă. Acolo văd trecătorii și servim porții de reclamă. Eul nostru vechi atunci devine mai periculos când îmbracă haina neprihenirii. Înainte de pocăință, era zgârcit, căutând să-și păstreze totul pentru sine. După pocăință, văzând că zgârcenia nu se potrivește noului nume, și-a schimbat tactica. Face milostenie, fiindcă așa este bine unui credincios, însă cu gândul tot la sine, își strânge slavă de șartă. Profitul este tot de partea lui, ca acel servitor care a dus stăpânului său un ou într-un pahar. Când acesta l-a spart la un capăt și l-a mirosit, a observat că oul nu era proaspăt. Atunci a porunci să-l ia și să-i aducă altul. Servitorul a împlinit porunca și stăpânul l-a mâncat, ca apoi să observe că era același ou, cu deosebirea că era întors invers în pahar. Așa face și euul. Oricum s-ar întoarce, oricum s-ar îmbrăca, tot vechi și periculos rămâne. Viața dublă inima împărțită, sunt cele mai respingătoare în fața lui Dumnezeu. Fățărnicia este păcatul cel mai scârbos pe care Domnul Isus l-a demascat mereu în farisei și cărturari și învăța pe ucenici să se păzească de el cu mare băgare de seamă. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că este cu neputință să trăiască cineva cu Dumnezeu, ocupându-se numai cu el, dacă nu va dobândi aceste trei virtuți. Iubirea, înfrânarea și rugăciunea. Căci iubirea îmblânzește iuțimea, înfrânarea veștejește pofta, iar rugăciunea desface mintea de toate legăturile și o înfățișează goală înaintea lui Dumnezeu. Împărțirea lăuntrică este o boală de care zac foarte mulți dintre credincioși. Domnul Iisus pune degetul pe nouă lucruri în care oamenii sunt împărțiți lăuntric. Haideți să le citim. Prima dată ne arată în versetul pe care îl citim, Matei 6:1 până la 4. Voi împliniți frumoasele fapte religioase, mersul la adunare, cântarea în comun și așa, dintr-un dublu motiv, închinați acestea și lui Dumnezeu, dar le face și ca să fiți văzuți de oameni. A doua împrejurare a vieții în care dovedim fățărnicie este, spune Domnul Isus, vă rugați ca să fiți auziți de Dumnezeu, dar ca să fiți auziți și de oameni. Și aceasta se află la Matei 6, cu 5, unde vom ajunge în curând. La versetul 16, postiți în fața lui Dumnezeu și totuși nădăjduiți ca oamenii vă vor vedea și vă vor lăuda. A patra împrejurare, adunați comori și în cer și pe pământ. Aceasta se va vedea la versetele 19 până la 21. A cincea situație, privirea voastră este împărțită. Versetele 22 la 23. Numărul 6. Vreți să slujdiți la doi stăpâni. Versetul 24. Numărul 7. Vă interesează și ce veți mânca și împărăția lui Dumnezeu, tot aici în Matei 6, la versetele 25 până la 34. Punctul 8. Judecați aspru pe alții, dar pe voi cu mare îngăduință. Aceasta se vede la capitolul 7, versetele 1 până la 5. Și punctul 9, ultima împrejurare în care dovedim multă fățărnicie, vă dați pe voi înși vă în două părți și lui Dumnezeu, și da și personalitatea voastră porcilor, adică poftelor și câinilor, adică pornirilor rele din noi, după cum se va vedea la capitolul 7, versetul 6. Iată deci cum ne vede Domnul Isus. Dacă ce a spus El despre noi nu este adevărat, atunci, desigur, nu are importanță. Dar dacă ce a spus El este adevărat, nimic altceva fără de aceasta nu mai are importanță. Să nu mai amânăm, ci cu o pocăință sinceră și adâncă, să ne mărturisim starea noastră și El ne va izbăvi din ea, dându-ne puterea necesară pentru a trăi viața simplă de copil, fără fățărnicie, fără duplicitate și ascunziși. El este lumină și toți ai Lui trebuie să fie lumină. Lumina este lumină și dintr-o parte și dintr-alta, și în afară și înăuntru. Luați, deci seama, spune Domnul Isus să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Alt minteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. În versetul 2, Domnul Isus, după ce ne-a avertizat mai întâi în versetul precedent, ne învață acum cum să facem ilostenia și spune așa. Tu, dar... Când faci milostenie, nu suna din trâmbiță înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Chemarea oricărui urmaș al lui Hristos este una singură. Să fie ca Hristos, chemând oamenii la mântuire și alinând cu dragoste și milă orice durere. Peste tot și în orice timp trebuie să împartă dragoste și milă. Bine spunea marele om de știință și credincios în același timp Newton. Citez. Când privesc la lume, văd o grămadă de nenorociri și o grămăjoară de fericiri. Dorul meu este să pot lua un grăunte din marea grămadă de nefericire și să-l adaug la grămăjoara mică pentru ca asta să crească. Iată deci rostul milosteniei. Să fim însă foarte atenți când facem milostenie, căci ne pândește un mare dușman, slava de șartă, care caută să strice acest mijloc fericit de a ajuta pe cei nevoiași. Slava de șartă este pentru milostenie și pentru orice slujbă frumoasă, ceea ce este o travă pentru cea mai bună mâncare, o strică. Și după cum mâncarea otrăvită aduce moartea celui ce o consumă, tot așa și cel ce umblă după slavă șartă, e mort, duhovnicește și răspândește în jurul lui mireasma morții. Dumnezeu nu primește jertfele cu cusuri, oricât de mari și de costesitoare ar fi. Și ce cusuri poate fi mai vădit ca o dărnicie sau o slujbă făcută cu scopul de a primi slavă de la oamenii? Dintr-o inimă fățarnică nu poate ieși nimic bun și nimic din ceea ce ar putea primi Dumnezeu. Primul bun ar fi numai lepădarea fățărniciei, adică lepădarea măștii. Acesta e primul pas spre pocăință și spre nașterea din nou. Masca nu slujește decât pentru a înșela pe oameni. Dumnezeu vede dincolo de mască. Oricât de frumos ar fi ambalată o trava, tot o travă rămâne. Oricât de ascunsă ar fi fățărnicia într-o faptă bună, tot fățărnicie rămâne, tot răspânditoare de moarte este. Nimeni care nu e cu adevărat bun nu poate face bine. Bunătatea și mila cresc pe copacul lepădării de sine și numai roadele lepădării de sine formează jertfă fărăcusuri al cărei bun miros este bine plăcut lui Dumnezeu. Roadelele pădării de sine proslăvesc cu adevărat pe Dumnezeu. Nu sună cu trâmbița înaintea ta, spune Domnul Isus, cum fac fățărnicii. Cea mai stridentă trâmbiță este trâmbița fățărniciilor. Ea se aude de la mari depărtări, dar sunetul ei. Supără urechea lui Dumnezeu și a celor născuți din Dumnezeu. Confucius spunea că pierzi rodul bunelor tale lucrări când te lauzi tu însuți. Chineșii spun, cine se scoate singur în evidență, nu strălucește. Iar poetul roman Ovidiu a prins acest adevăr prin cuvintele, a trăit bine cine a trăit ascuns. Trandafirul este fără defecte. El înflorește, fiindcă înflorește. Nu privește la el însuși, nu întreabă dacă e văzut. Nu poți suna din două trâmbițe deodată și din trâmbița lui Dumnezeu, adică semnalul Evangheliei, și din trâmbița slavei șarte, adică trâmbița fățarnicilor. Cine vrea să sune din amândouă odată, sună de fapt numai din truna, din trâmbița fățarnicilor. Cel credincios cu adevărat nu cunoaște trâmbița fățarnicilor. El este mut când dă și strigă când primește, așa cum spune proverbul. Să avem mare grijă când punem mâna pe trâmbiță, ca nu cumva să nimerim trâmbița fățarnicilor. Și iarăși să fim cu grijă la reclama care se face unor evangeliști și mai ales la cei care și-o fac singuri. Diavolul are mereu ocupația de a schimba locul trâmbițelor. Pune trâmbița fățarnicilor în locul trâmbiței evangheliei, dar cine are ochii credinței și smereniei deschiși nu poate fi înșelat. Tu, dar, când faci milostenie, nu sâna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii. Talmudul povestește despre un rabin care purta un sac cu daruri în spate pentru a nu rușina pe săraci venind să-i ceară, ci ca ei să ia singuri cum doresc și cât doresc din sac fără ca el să-i vadă. Un gând asemănător se întâlnește la filozoful evreu Maio Monide, care spune, oricine dă milostenie unui sărac cu mâna neprietenoasă, Privind spre pământ, milostenia nu este socotită ca merit, chiar dacă ar da mii de galbeni, căci vai de cel care rușinează pe săraci. La evrei, milostenia nu era benevolă, ci săracul avea drept să fie întreținut de semeni. Cât timp poporul evreu trăia în țara sa, fiecare sărac avea dreptul la șase daruri din produsul pământului, și anume, fructele căzute la cules, strugurii rămași la culesul viilor, spicele căzute la seceriș, snopii uitați pe ogor, colțul lăsat nesecerat pe ogor, zeciala care revenea la trei ani, evreilor. Darurile acestea după Talmud, săracii și le puteau lua și fără voia proprietarului. Afară de cele scrise în legea lui Moise. Evreii aveau și în Talmud porunci și reguli precise cu privire la milostenie și săraci. Iată câteva dintre ele. Porunca milosteniei întrece pe toate celelalte. Cel ce dă milostenie în taină e mai mare decât moise. E mai bine să nu dai decât să dai fățiși și cu fală. Și săracul care trăiește din milostenie trebuie să dea milostenie. Săracii și bătrânii, care nu pot munci și sunt prea mândri pentru a primi milostenie, sunt ca ucigașii și nu merită milostenie și compătimire. Cine nu are compătimire cu sine însuși, nu va avea nici cu altul. <fie> Iubiți ascultători, încheiem la punctul acesta programul 039 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul care ne-a mai rămas la dispoziție îl vom fructifica din citire unei poezii cu un titlu interesant, Boul lui Israel și al Bisericii. Ceea ce scoate în evidență această poezie este motivul pentru care cei mai mulți dintre noi nu ne putem bucura din plin de harurile pe care ni le-a trimis Dumnezeu să deci ascultare. Boul lui Israel și al bisericii. Exod, capitolul 32. Știm că atunci când s-a dat legea, s-a mai întârziat, iar poporul jos în vale, așteptând, s-a agitat. Și pentru că ei în inim se aflau tot în Egipt, au schimbat pe domnul slavei pentru un bou de ei cioplit. Să mai fie vreo mirare că după ce au lepădat oxigenul fericirii, chin și zbuciu mi-a mâncat? Cine le-a promis lor țara? Boul din metal forjat? Și care le-a fost urmarea când la boul s-au închinat? Ăsta este întreg motivul pentru care niciodată n-au ajuns să stăpânească țara câtă le-a fost dată. Să vorbim de noi acum. Domnul spune în cuvânt că putem trăi în pace neștirbită pe pământ. Însă, vai, câți sunt aceia dintre noi care pot spune că se bucură de pacea cerului aici în lume? Ne mai spune apoi Scriptura că în Hristos ne este dată permanenta bucurie și o viață îmbelșugată. Însă când privim în practic Câtă bucurie oare ne transformă chinul crucii în imnuri de sărbătoare? Câți din noi transformăm valea umbrei morții pe pământ într-un loc plin de izvoare, cum cântă Psalmistul Sfânt? Și sunt multe alte, dar special trimise nouă, menite ca să ne facă bucuria tot mai nouă. Când voi îndrăznia acum să aplic prin analogie și la noi tema cu boul, cred că facem alergie. Dar când voi da tălmăcirea, imediat o să vedem când ghițim cu toți gălușca și chitic o să tăcem. Boul celor din Israel le ajunsese lor ca dându-i slava cuvenită în totul lui Dumnezeu. Oare noi în viața noastră n-avem boi cărora dăm bani și timp? Pe care, practic, cerului le datorăm? Oare când, după opt ore, muncim și suplimentare, nu e lăcomia boul căruia îi dăm închinare? Domnul ne-a dat timpul acesta pentru rugă în așteptare, ca să ne îndrume în taină spre a cerului lucrare. Dar noi, ca și Israelul, nu mai vrem să așteptăm, ci din lux și din avere facem boi să ne închinăm. Este oare în Scriptură, vreo promisiune care garantează fericirea lucrurilor trecătoare? Și atunci, dacă nu este, de ce să ne mai mirăm că tot dăm peste necazuri după ele când umblăm? Poți să zici că e devină soarele că n-ai lumină când cobori în nesfârșita beznă care este în mină? Poți să zici că e de vină Domnul Dumnezeu cel Sfânt, că n-ai pace când te cauți pe un blestemat pământ? Mulțumim, Tată din ceruri, pentru o nouă asigurare pe care ne-ai dat-o astăzi printr-o sfântă revelare. Nu mai închinăm de acum timpul, banii, sănătate la vițelul cel de aur, adică la lucruri moarte, ci trăind de-acum încolo. Numai pentru cerul Sfânt vom gusta vecia Sfântă, chiar de aici, de pe pământ. Amin! Doar la tine, mii, pacea, oh Iisus. I'm uh -huh.